і повідомляли, що замість обіцяного вчора дощу вони спостерігали потоки падучих зірок. Можливо, хтось почав завчасно пускати фейерверки, але ж свято вогню, шановні, відбудеться лише наступного тижня. Проте, обіцяю, сьогодні вночі таки буде дощ. Містер Дурслі закляк у кріслі. «Зорипади над Британією, сови серед білого дня, загадкові люди в мантіях і шепотіння, шепотіння про потерів». До кімнати вийшла місіс Дурслі з двома чашками чаю. «Ні, недобре, треба їй щось сказати». Він нервово кахикнув. Е, «Петуніє, Люба, чи були недавно якісь вістки від твоєї сестри?» Як він і сподівався, місіс Дурслів відразу розсердилася. «Ну, зрештою, вони завжди вдавали, ніби тієї сестри просто не існує». «Ні», – гостро відповіла вона. «А що?» Та якісь дивні новини промимрив містер Дурслі. Сови, пади, А в місті сьогодні було повно чудернацьких людей. Ну, то й що? Відрубала місіс Дурслі. Та я просто гадав, може це якось пов'язане. Ну, знаєш, з її сімейкою. Місіс Дурслі, стуливши вуста, сьорбала чай. Містер Дурслі думав, чи не наважитись, буває розповісти дружині про почути на вулиці прізвище Поттер. Але вирішив, що краще мовчати. Замість цього сказав якому гонетбаліше – «Цей їхній син, здається, він одноліток дадлі, правда?» «Здається», – сухо відповіла місіс Дурслі. «А як його звати? Говард чи що?» «Гаррі, якщо тобі так уже кортить! Паскудне і банальне ім'я!» «А ж», – сказав містер Дурслі а його серце завмерло. Я абсолютно згоден. Підіймаючись до спальні, він уже ні про що не згадував. Коли місіс Дурслі пішла до ванни, містер Дурслі підкрався до вікна і визирнув на двір. Кицька й досі сиділа на мурі і дивилася на вулицю. немов чогось чекала. Невже йому вважається? А до чого тут поттери? А якщо вони і справді пов'язані з тими дивними подіями, і якби всі дізналися, що вони їм родичі, о ні, він цього б не пережив. Залізши до ліжка, місіс Дурслі швиденько заснула. А от містер Дурслі, Ще довго міркував над тим усім. Уже засинаючи, заспокоїв себе, що навіть якби й був якийсь зв'язок з поттерами, то немає жодних підстав боятися їхнього приїзду. Поттери добре знають, якої він думки про них та подібних до них. Дурслі не міг собі уявити, як його і петунію можна вплутати до подій, які, можливо, чекають на них попереду. Він позіхнув і повернувся на бік. Їх це ані трохи не стосується. Як же він помилявся! Містер Дурслі, може, і поринав у неспокійний сон, а от кицька на мурі і не думала спати. Вона сиділа непорушно, мов статуя, прикипівши очима